Коли ти хвилюєшся за щось, чого не знаєш, наприклад, майбутнє. Дуже гарно нагадати собі про те, що ти вже знаєш. «Не розумію», – сказала дівчинка, вкутавшись ковдрою, коли нора всілася поряд на підлозі. «Ну, це як та гра. Я люблю ігри. Пограємо?» «Так», – усміхнулася дочка. «Давай!» «Я питатиму тебе про щось?» Що ти знаєш? А ти відповідай. Наприклад, я питаю, як звати твою маму? А ти кажеш, Нора. Зрозуміла? Напевне. Отже, як тебе звати? Моллі. Добре. А тата як звати? Тато. Але ж у нього є ім'я. Еш. Ясно. Отже, побачення вдалося. А де ми живемо? У Кембриджі. У Кембриджі ніби сходиться. Норі завжди подобався Кембридж, а від Бетворда до нього лише 30 миль. Ешеві, мабуть, він теж подобався. І до Лондона на роботу цілком реально доїхати, якщо він і зараз там працює. Невдовзі після того, як вона навідмінно закінчила бакалаврат у Бристолі, подала документи на магістерку з філософії і їй пропонували місце в Кіс-коледжі у Кембриджі. А де саме у Кембриджі? Ти пам'ятаєш, як називається наша вулиця? Ми живемо на, Бул... на Бултонроуд. Чудово! А братики чи сестрички в тебе є? Ні. А мама з татом одне одного люблять? Моллі трохи розсміялася. «Так!» «Ми кричимо?» Дівчинка розсміялася вже лукаво. «Інколи, особливо мама!» «Вибач!» «Ти кричиш, коли ти справді дуже-дуже-дуже втомилася, і потім вибачаєшся так, що це нічого!» «Якщо попросити пробачення, то все гаразд!» «Ти так кажеш!» Мама ходить на роботу? Так, інколи. Я досі працюю в крамниці, де познайомилася з татом? Ні. А що мама робить на роботі? Учить людей. А як вона, тобто, учить людей? Чого вона їх там учить? філософії. Філо філософії? Ну, я ж так і сказала. «А де я цим займаюся? В університеті?» «Так». «У якому?» А тоді Нора згадала, де вони живуть. «У Кембриджському?» «Так». Нора спробувала відтворити хід подій. Мабуть, у цьому житті вона все-таки пішла в магістратуру, успішно її закінчила і тепер викладає тут. «Хай там як, якщо їй треба буде в цьому житті хитрувати» то слід почитати більш книжок з філософії. А потім Молі додала. Але ти закінчуєш. Закінчую? А чому? Щоб робити книжки. Для тебе? Ні, звісно, щоб робити дорослу книжку. Я пишу книжку. Так, я ж сказала. Я знаю. Просто іноді я намагаюся зробити так, щоб ти казала те саме двічі, бо так іще приємніше, і ведмеді від цього значно менш страшні. Ага? Ага. -а, -а. а тато працює? Так. Ти знаєш, чим займається тато? Так, ріже людей. На мить Нора забула, що еш хірург, і ледь не подумала, що опинилася в домі серійного вбивці. Ріже людей? Так, він розрізає їх і їм від того стає краще. А, ну, звичайно. Він рятує людей. Так, а як же? Тільки іноді він сумує, а людина помирає. Так, це сумно. А тато досі працює в Бетфорді чи в Кембриджі? Молі знизала плечима. В Кембриджі, мабуть. «Він грає музику?» «Так, так, він грає музику, тільки дуже-дуже-дуже погано!» Молі захихикала. Нора теж розсміялася. Сміх у донечки був заразливий. «Це... а теті і дяді в тебе є?» «Так, є тітонька Джая». Е, «Хто це тітонька Джая?» «Татова сестра». «А ще...» «Так, дядько Джо і дядько Еван». Нора з полегшенням дізналася, що в цьому житті її брат живий. і Він з тим самим чоловіком, із яким був тоді, коли вона брала участь в Олімпіаді, і досить часто з'являється в їхньому житті. Моллі знає, як його звати. «Коли ми востаннє бачили дядька Джо?» «Наріздво!» «Тобі подобається дядько Джо?» Так, він смішний і подарував мені панду. Панду! Мою найкращу м'яку іграшку. А панди теж ведмеді. Вони милі. Молі позіхнула. Їй хотілося спати. А мамо і дядько Джу люблять одне одного. Так, ви завжди говорите по телефону. Це цікаво. Нора гадала, що з братом її шляхи перетиналися лише там, де вона ніколи не грала в лабіринтах. А на відміну від рішення займатися плаванням, побаченням з Ешем відбулося в її житті вже після лабіринтів. Але це життя спростувало таку теорію. Нора не могла не замислитися, чи не їй ця славна муллі саме тією ланкою, якої бракувало. «Може, ця маленька дівчинка перекинула міст через ту прірву, що пролягла між Норою і Джо?» «А в тебе є бабусі чи дідусі?» «Тільки бабуся Сал». Нора хотіла б дізнатися, як померли її батьки, але момент навряд чи був підхожий.